Muito boa tarde, começando mais um Observatório Literário. E no programa de hoje você vai saber mais sobre o interessante trabalho dos contadores de histórias. No recital de hoje, a presença da poeta Anaíra Maim. A análise do livro A Transparência do Tempo, do poeta Fábio Andrade. Os processos criativos e as inspirações de Suzana Moraes e Pedro Américo de Farias. Melquides Montenegro Filho e livros que contam histórias familiares. Deus é Mais o novo livro de Esther Sternberg, a oficina literária com Paulo Caldas e as necessidades das pesquisas na realização de uma obra. Tudo isso e muito mais aqui no Observatório Literário. E o programa de hoje já começa batendo forte com a poeta Anaíra Maim. Anaíra tem 25 anos e foi campeã de várias recitatas. Em dupla com a poeta Luciana Rabelo Além de Cordéis, Anaíra Maim Vem realizando cursos de formação Para mulheres palhaças E este é o tema do seu primeiro poema Aqui no Observatório Literário Palhaço O palhaço é o que é Forte de fragilidade Mentira vive em verdade Menino, homem, mulher Jesus, Maria, José Pombo, azul, invento, manto Palhaço é como um santo Desfaz quebranto, desgraça, cura com Cristo da graça, desvelando o riso pranto. Palhaço é um caminhante, feito louco, andarilho. Nos olhos tem sempre o brilho do presente importante. Lua crescente, minguante, cheia, nova, já sumida. Vida-morte, morte-vida, cigano, mestre do fogo. É o coringa do jogo, mago que se inventa e lida. Da natureza o palhaço compreende os elementos. A fauna, a flora, os ventos, vai tudo tornando passo. Nas águas, molhado o braço, de rio, corrente, ao mar. Palhaço, peixe a remar, pelo palácio profundo, no templo maior do mundo, fogo, água, terra, ar. Guiado pelos caminhos, vai o sábio vagabundo. Sem ter banho, vai imundo, entre rosas e espinhos. Levado, levando o pinho Pelos campos de Amora Sentindo a brisa das horas que passam sem esperar E melodia sem pá vai ofertando às senhoras Mista criança de terra Macunaíma pelado Menino, negro, molhado Índio pintado pra guerra Lá nos contornos da serra Caboclo que vem de lança Pelas terras de aliança O guerreiro colorido Vem como que renascido do fogo Que brilha e dança Pensa que nunca cansa Esse caboclo da mata, de expressão sempre grata, da natureza que amansa, diz, quando morrer descansa, pois crê no descanso eterno. Não tem nenhum medo interno que guarde em sua gaveta, pois conheceu o capeta na sua ida ao inferno. Daqui a pouco tem mais poema de Anaíra Maim. Eu sou Rafaela Feitosa e apresento este programa que tem redação e produção do escritor Fernando Farias, trabalhos técnicos de Simone Ventura e projeto literário da Sashiko Shinozaki Produções. Direção-Geral, Fernando Farias. Marcado para o mês de novembro, o primeiro encontro literário da Mata Sul de Pernambuco será realizado na cidade de Quipapá, terra natal de Valdemar Lopes, o escritor homenageado no seu centenário de nascimento. A proposta do encontro é da Panamérica Nordestal Editora, do poeta Juarez Correia, que é idealizador do evento, realizado em parceria com a União Brasileira de Escritores e com a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Quipapá. O primeiro encontro literário na Mata Sul de Pernambuco apresentará sete palestras, seis oficinas literárias, mais de 30 lançamentos e relançamentos de livros. Haverá ainda uma feira de livros com participação de sete editoras pernambucanas e de edições independentes de autores e dois recitais de poesias, reunindo mais de 20 poetas e o painel A Literatura da Mata Sul na internet. No encerramento do evento, será lançada a Carta de Quipapá, um manifesto dos participantes desde o primeiro encontro literário da Mata Sul de Pernambuco. E no comentário da semana de hoje, o crítico Tiago Pininga analisa o livro A Transparência do Tempo, do poeta Fábio Andrade. O Comentário da Semana, com Tiago Pininga. A Transparência do Tempo é o título do livro de poemas de Fábio Andrade, vencedor do prêmio Eugênio Coimbra, da Prefeitura do Recife, em 2007, e só ganhou merecida publicação em 2009 é interessante notar o título, a transparência do tempo. O tempo, ele é transparente e só ganha materialidade no passado, no que já passou. Mas, no, na escrita, existe a materialidade que é o verbo. O verbo é trabalhado, em Fabio Andrade, nos três tempos. Passado, que é lembrança. Futuro, que é morte. E presente, que é atualização, hora da lembrança e hora da morte. Sob o ponto de vista filosófico, o tempo é caracterizado pela sua finitude. A poesia de Fábio Andrade comporta isso. São poemas que visam mostrar a finitude das coisas, dos acontecimentos, das pessoas. Se só existisse presente, então tudo seria eterno não haveria diferença entre os acontecimentos. Daí a função da morte. A morte marca o fim das coisas, mas o, o início de outras. O efeito é de deixar transparecer o tempo, propositadamente, ao seu leitor, que ao ler tem a sensação de que tudo flui, tanto ele quanto as coisas, os acontecimentos, etc. Não fosse a preocupação em delimitar, tudo seria a presença eterna do mesmo. É contra a mesmice que o livro tem o objetivo de destruir. O livro foi editado em 2009 pela Fundação de Cultura Cidade do Recife. Música Dos lançamentos literários publicados este ano no Recife, critica-se muitos que apresentam relatos de memórias da infância do escritor, contos sobre suas avós e seus bisavós. Para os críticos, são histórias de cunho pessoal que não têm o menor interesse para o público. São histórias que lembram aqueles livros editados pela Biblioteca do Exército sobre a vida de generais que nada emocionam e que só interessam aos militares. Para o escritor Melquíades Montenegro, o assunto pode ser abordado de várias formas. Tem dois aspectos. Se você se prender realmente à vida íntima particular do, das pessoas, você não está levando para o grande público. Mas eu vou dar um exemplo do que eu tentei não fazer isto. Quando eu tratei de meu pai, que viajou em 1927 para o sertão, para ser o primeiro juiz da cidade de São José de Belmonte, Ele passou, da então que se chamava Rio Branco Hoje em dia chama-se Arco Verde Ele passou três dias de Rio Branco até chegar a Belmonte Em 1927, quando o, os vários grupos de cangaceiros passavam, vagueavam pelas caatingas Então, é, eu, quando eu trato disto aí, eu trato no que papai e minha mãe Eles tiveram um encontro e minha mãe ficou apavorada imaginando o que era que eram os cangaceiros, ou o Lampião, ou qualquer outro bando, que não só existia, Lampião era o mais, o mais famoso. E na verdade não eram, eram os volantes, era a volante, e a volante se vestia igual ao, ao, aos cangaceiros. Então eu trato do, desse período, certo? Não é uma história de meu pai e de minha mãe, é mais uma história do que acontecia naquela época. Daqui a pouco, a presença da poeta Esther Sterenberg, aqui no Observatório Literário. O Observatório Literário quer conhecer um pouco mais do mundo dos contadores de histórias e a gente convidou a artista Carol Levi. Daqui a pouco, aqui, não perca no bate-papo. <música> Voltamos hoje a falar dos processos criativos de um escritor. É interessante observar o quanto estes variam. O Observatório Literário escutou muita gente para tentar mostrar os processos criativos de cada um. Para a escritora Suzana Moraes, ela precisa ser provocada. O meu processo criativo é muito louco. Eu não tenho hora certa para escrever, mas eu tenho muito de inspiração também. Mas sabe uma maneira que me faz escrever bem? É a estiga, é a provocação. A provocação me faz criar. Então, deixa eu dar um exemplo. É, o Paulo Moura, poeta cordelista também da Unicordel, ele me perguntou determinada vez por que é que eu não escrevi a sobre o cangaço, uma vez que todos os poetas que se prezam escrevem sobre cangaço. Aí o Disse, rapaz, eu não escrevo, porque todo mundo já escreveu, então não tem nada de mais que eu possa fazer para contribuir com isso. Mas fui para casa e fiquei com aquilo maquinando. Rapaz, ninguém escreve, todo mundo escreve sobre cangaço, mas ninguém fala de Maria Bonita. Escrevi um cordel sobre Maria Bonita. Mas para eu escrever esse cordel eu tenho que estar só. <risos> para eu escrever essa poesia, para eu poder criar, o, o, tentar fazer, a, a ideia vem pronta, mas eu consigo jogar no papel, na maioria das vezes, de madrugada, sozinha. Eu não consigo dormir com um poema. O poema não pode estar na cabeça, ele tem que estar no papel. Então eu preciso de silêncio. Eu não posso, se eu estiver no quarto escrevendo e alguém na sala simplesmente passar ou ligar a televisão, acabou meu poema. É chato, eu sou chata. Diante desses processos criativos, Suzana Moraes tem sempre temas recorrentes que procura adotar em suas obras. Eu tento abordar de tudo, eu tento ser eclética, mas eu não consigo não. Eu sou feminina até não mais poder. Sempre eu boto uma mulherzinha dentro do meu cordel. É impressionante, ele é povoado por calcinha. Eu não consigo botar muita cueca, tem que ter muita calcinha. Aí eu escrevo, eu digo, vou escrever tal coisa. Aí, um dos cordéis recentes que eu escrevi foi A Viagem para os States. Mas a personagem principal é uma mulher, é uma matuta, uma menina, na verdade. Não matuta, mas uma mulher sem muita informação, sem muito acesso à modernidade inventa de ir para os Estados Unidos, se espanta acontece uma série de coisas, mas foi uma mulher né? eu fiz o Dia Internacional da Mulher eu fiz a versão de Maria Bonita eu fiz conselho de amiga, foi uma carta porque eu mandei para uma amiga que estava com dor de cotovelo escrevi uma carta, mandei para ela ficou legal, publiquei sempre tem uma, mulher, sempre tem uma mulherzinha na, na, na minha poesia até quando eu falo em versos livres ou sonetos tem um, um pouco de, de mulher dentro O poeta Pedro Américo de Farias afirma que para ser um escritor tem que ler muito. Não existe escritor que não leia mais do que escreve. Buscar sempre se harmonizar com as grandes obras. Esta é a opinião de Pedro Américo de Farias. Já há algum tempo, o Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Livro que, que me dá um trabalho muito grande porque eu leio calmamente, vagarosamente, apreciando... Toda a linguagem, a diferença de, de linguagem entre os personagens, porque há uma diferença muito grande, né? Um personagem fala com, com uma linguagem, digamos assim, mais, meio barroca, é, semelhando uma linguagem da, da, das elites, tal. por exemplo. O Don Quixote ele fala é, como se fosse um nobre, tá entendendo? E, e, o, Don Quixote, e, o, e o Sancho Panza, por exemplo, ele fala como um homem do povo. Cheio de chistes, de, de piadas, tá entendendo? E de, de coisas assim, é, de gírias, etc. E outros personagens também aparecem falando linguagens bem diferenciadas. Então aquilo ali é como se fosse um grande tratado de linguística. De forma que, que dá um certo trabalho a gente ter é, a gente ler, então leio devagar. E já faz então alguns meses que eu ando lendo ele. Outro tema que os escritores nunca chegam a um consenso. Afinal, existe mesmo inspiração? Para alguns, as ideias e os pensamentos são divinos. Para outros, muito trabalho, pesquisa e eclosão das ideias. Para Pedro Américo de Farias, existe sim, mas com ressalvas. Existe sim. Eu acho que, que o que marca essa expressão hoje é um certo preconceito também contra ela. É, sei de, de pessoas que, que acreditam ou, ou dizem, afirmam que não há inspiração, que há é transpiração, não sei o que lá, é trabalho, é, é esforço. Mas eu acho assim, que, que com todos os esforços do mundo que o escritor pode ter e pode fazer para transpirar o, os seus trabalhos, o seu romance, o seu conto o seu poema, isso não elimina, o, no meu entendimento, A inspiração, porque na verdade ela não tem a carga de gravidade que, que muita gente lhe atribui. Para mim, a inspiração é o quê? É um insight. Quer dizer, a pessoa tem de repente uma ideia, inspira aquilo, que é o contrário de expirar, inspira e vai meditar sobre aquilo. Portanto, isso é inspiração, não precisa ter uma carga tão, tão grave, não é uma mediunidade, não é um, um, um santo que baixa, não é? Então, a inspiração é simples. Pronto, e depois a pessoa vai e, e transpira e expira o seu texto. É por aí. Quanto aos processos criativos, Pedro brinca com o chamado estilo de cada escritor. Ele fala de seus métodos diante das palavras. O Graciliano dizia que ele não tinha estilo, ele tinha jeito. Então, pode dizer que cada um tem o seu jeito. Eu gosto muito de Graciliano e gosto muito desse conceito dele. Cada um tem seu jeito. Jeito de escrever e jeito também de provocar as palavras De provocar o texto né? Eu acho que o, o poeta ele, ele fica é, fazendo afagos à palavra Eu tenho um poema meu que, que eu fiz Que eu, que eu chamo é, é, Que é uma espécie de lição de poesia né? Que, eu, que eu fiz a partir de do, do, do um poema de, de Drummond Lição de poesia É, e, e nesse poema eu falo do poeta tentando seduzir a palavra e a palavra fugindo dele, né? Então, essa sedução do poeta com a palavra, o poeta seduzindo a palavra, é, é fundamental para mim e para entender o meu processo criativo. Enfim, eu costumo ter ideias e, e aí eu costumo ficar procurando palavras que, que, que sejam mais... Que, Que se concatenem melhor, é, e aí evitar todos os vícios que a gente pode ter, não é? Depressa, principalmente, para você conceituar bem aquele, aquela ideia e tal, não só conceituar, dar, aprofundar, fazer com que aquela ideia se aprofunde, e também é, buscando as palavras melhores, as palavras com maior sonoridade também, e eu sou muito ligado à sonoridade das palavras, né? A minha poesia reflete muito isso, ela é muito musical. Enfim, eu vou me ajeitando com as palavras. Num certo momento eu começo a sentir um pouco de angústia porque eu passo muito tempo sem, tendo ideias, catando palavras, não é? pensando e repensando aquilo, matutando naquilo, vou e volto, aí esqueço por uns dias, volto a me lembrar, até quando eu começo a sentir uma certa angústia, uma inquietação assim meio... É, sabe, insuportável, aí eu digo, eu acho que está na hora de eu sentar e começar a escrever. Aí, evidentemente, que às vezes eu sento e nem aquelas ideias que vêm me inquietando, nem estão presentes naquele momento. Mas quando eu começo a puxar, e aí eu lembro o João Cabral que só escrevia, parou de escrever quando ficou cego, porque ele só escrevia a partir de cada palavra que ele via na, no papel. Não é o tal, o tal palavra puxa a palavra, mas no caso dele... A palavra não puxava a palavra dentro de um princípio da oralidade, como em Joaquim Cardoso, por exemplo, que fazia poemas inteiros de memória. O João Cabral não, ele estava viciado na, na letra, a letra na, no papel. Então, para escrever a segunda palavra, tinha que ter a primeira. Para escrever o segundo verso, tinha que ter o primeiro escrito, o escrito ali para ele ficar olhando, para ficar derivando, tá entendendo? Então, eu sou um pouco também por aí, então... De repente, qualquer palavra gratuita que aparecer assim, eu boto ali, mas aí eu vou começar a puxar o fio da meada, daquelas ideias, daquelas palavras, daqueles conceitos que me inquietaram nos últimos dias ou meses, até anos. Com nove livros publicados e fazendo parte da Academia Recifense de Letras, a escritora Esther Sternberg é psicóloga atuante. Aos 74 anos, acaba de lançar mais um livro, chamado Deus é Mais. Para ela, toda inspiração é divina. A inspiração do poeta, no meu caso, eu sou uma pessoa muito filósofa. Desde criança, meu pai dizia para mamãe: essa mina é filósofa, vive pensando. Eu sou isso, sempre fui a, a, da minha personalidade, do meu jeito de ser. Então, de tudo observar, de tudo analisar, vem o conhecimento desse humano é o meu material de trabalho na psicoterapia e é com certeza o material de trabalho no meu discurso literário. Eu não, não falo de animais, eu falo de pessoas. A inspiração divina é tudo. A fé é a minha vacina Eu digo que é um pouco de cada coisa Deus está presente Nas nossas vidas Da hora que a gente de manhã acorda os olhos Diz obrigado Senhor, pelo menos é o que eu digo E sei que as pessoas De boa fé, de boa crença De boa cepa, dizem Obrigado pela noite que dormi Pela energia que o Senhor repôs Em mim Pela tranquilidade do sono Pelo dia que se inicia nesse momento E que eu vou vivê-lo alicerçada na minha fé, alicerçada na minha intimidade com este Deus maravilhoso. Se o meu suor é isso, é óbvio que a inspiração que me vem, que vem desse mundo interno que eu falei há pouco, porque para mim, a voz de Deus em cada um de nós é no nosso mundo interno. E se expressa através da consciência. É o que a consciência nos diz, vá, não pode, cuidado, pense, reflita. É a voz de Deus em nossas vidas. Esté Sterenberg é judia e frequenta semanalmente a Sinagoga de Boa Viagem. Atua como psicóloga e nos mostra como o trabalho na psicologia em seu consultório é uma fonte de informação e pesquisa para os seus livros. Eu passo o um dia lidando com a psicologia no consultório, sou psicoterapeuta. Então, se eu penso o tempo todo de forma psicológica, eu atuo na vida, diante da vida, de forma psicológica que é uma forma mais profunda de ver as coisas, diferente do lógico, né? no mundo cá fora é o lógico Mas no mundo, lá de dentro, na minha atuação profissional, na abordagem centrada na pessoa, é o psicológico. É outra forma de compreensão da vida. Na minha fala é psicológica, o que eu expresso no papel é de forma psicológica. Lançado no mês passado, o livro Deus é Mais carrega esses dois ícones, a religião e a psicologia. Mas se engana quem acha que a poesia de Esther é ingênua ou apenas romântica. Ela mesma nos dá um exemplo. Em todos os meus livros eu faço um poema judaico. E nesse livro é a veracidade dos contrastes, onde eu falo dos contrastes do judaísmo. Porque, por exemplo, como é o nosso cumprimento, Shalom, o que é Shalom? Paz, que a paz esteja conosco. E um povo que se cumprimenta desejando Shalom, desejando paz e vive em guerra. Né? Então, por aí eu vou na veracidade dos contrastes do judaísmo. É o poema carro-chefe desse livro que eu estou lançando. O livro Deus é Mais foi lançado na última Bienal Internacional do Livro. Esther nos fala um pouco mais sobre esta edição. São 25 poemas. Né? O primeiro é Percurso. Eu tenho um poema Saudades de Mim, que eu gosto muito. Tem outro que eu fiz Diante do Espelho. Sou eu me analisando e falando do, do que eu encontro quando eu me, me vejo de frente do espelho. Tem, como eu disse a você, o carro-chefe, que é a veracidade dos contrastes. Tem o último poema, que é Quando a Música e a Poesia se Encontram. Então, são todos, versam todos em cima de temas do cotidiano, temas que se referem a nós humanos, né? A vida e a beleza do existir. Estéia Sternberg é uma das escritoras que desistiu de colocar seus livros em livrarias. Ela se recusa a passar mais de 50% do valor para os livreiros. Para ela, é prejudicial para o escritor esta relação com as livrarias. Todos os meus livros estão à venda no meu consultório, porque, infelizmente, nós não temos o, o apoio das livrarias, não temos, nem das editoras. Né? As livrarias, se você estipula que um livro seu você quer vender por R$ 25, reais, eles ficam com R$ 15 e lhe dão R$ 10. Nós que somos escritores... Nós temos a nossa veia literária, mas não é chegou e ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, colocou no papel. É um trabalho, é uma elaboração. A gente elabora e verbaliza através da palavra, não é isso? Então, o trabalho é nosso. Tudo bem, se a gente coloca numa livraria para expor à venda, claro que eles vão tirar a fatia deles com justa razão, mas não é dessa forma. Então... Eu cansei. Não, não coloco mais não, porque eu vendo lá no consultório, graças a Deus, os clientes compram, as famílias, as pessoas dos clientes leem os livros nas mãos deles e vão e compram. Olha, antes de, de lançar, antes de Deus é Mais, o livro anterior que foi lançado em novembro de 2009 foi 12º. Aí você pode dizer, por que esse título? É, o noivo de uma cliente minha, que é escritor, Marcos Andrade Ele viu, eu nem o conhecia, nem ele me conhecia A noiva dele é minha cliente Ele viu os meus livros, ela tem todos, né? E ele, ele é um estudioso da numerologia E consequentemente da cabala judaica Que a cabala é alicerçada na numerologia E ele encontrou nos meus décimos poemas E na décima segunda crônica Uma relação espiritual Que eu mesmo nunca, nunca senti, nem ninguém nunca tinha me mostrado, nem falado disso. E o meu convívio, realmente, com os escritores é, é bom, é grande. Eu faço parte da Academia de ciências de Letras. Eu sou, inclusive, secretária da academia. Eu estou lá desde que ela foi fundada. Quer dizer, eu convivo com os escritores e ninguém nunca disse, preste atenção a isso. E ele fez um trabalho em cima dessa percepção dele, e me entregou. O trabalho é algo. Quando eu li, eu disse, eu não vou engavetar uma coisa dessa, porque aí essa é, é, é burra e eu não sou. Eu fiz desse trabalho o prefácio do livro, chamei o livro de 12, segundo, porque tem tudo a ver, e extraí cada 12 segundo poema de cada livro e a 12 segunda crônica E estava aí o livro 12 Segundo. É uma coisa original. O lançamento foi maravilhoso. Ainda hoje, as pessoas procuram na minha mão o Décimo Segundo e está lá no console. Para escrever o livro Dr Fausto, o escritor inglês Thomas Mann pesquisou muito. Do no primeiro momento que resolveu escrever, e o instante que se sentou para escrever as primeiras linhas, levou cinco anos. Foram cinco anos de muita pesquisa Tanto que depois que publicou o Dr. Fausto Thomas Mann escreveu um novo livro Chamado A Gênesis de Dr. Fausto Em que relata os anos e anos de muita pesquisa Como a botânica e a música As fontes de referências e pesquisas É o tema da oficina literária de hoje Do escritor e professor Paulo Caldas Oficina literária com o escritor Paulo Caldas A melhor fonte de referência deve ser o espírito investigativo e a memória do leitor. Existem os leitores que se limitam à história e aqueles que se propõem a decifrar as artimanhas do autor. Para esse segundo caso, e para os que pensam também na prática da escrita, é bom ter por perto o dicionário de termos literários de Maxaúdo Moisés, que define e exemplifica instrumentos utilizados na arte da criação ter vários livros que orientam como o autor deve proceder metodologia e técnicas. E aqueles que consideramos os breviários do dia a dia, aqueles que são de fato imprescindíveis, que o segredo da ficção e a preparação do escritor, ambos de Raimundo Carrero, para a leitura recomendamos os textos de Gustave Flaubert e Machado de Assis que são Dois mestres do uso da técnica Estamos contando hoje com a presença da poeta Anaíra Maim Estudante de Ciências Sociais, natural do Recife e criada em São José do Egito Anaíra misturou no sangue a seca e o mangue E nos apresenta mais um pouco de sua arte Aqui, trechos do folheto Consciência das Comadres onde relata um diálogo entre duas comadres falando sobre o novo amor. Comadre, minha comadre, ainda bem que tu chegou. Eu já estava aperreada, te esperava com fervor, nem eu tanto a te contar que é melhor tu te sentar, pois a história é de amor. Maria comadre, então tô no lugar certo, pois se existe uma coisa de que eu quero ficar perto, é de causas de paixão, de romance, de tesão, de amores descobertos. Já tô vendo pelo tom, também estás deslumbrada? Achaste alguém pela estrada, estás usando até batom? Vermelho, minha comadre, tamanha a euforia. Um fogo que vem de dentro, coisa que não mais sentia. Vermelha também estou, vestida toda em paixão. Suspira a todo instante, me guia a emoção. Acontece que, comadre, uma confusão me invada, algo sem explicação. Me conta logo quem é a figura do momento Provavelmente outro karma conduzido pelo vento No dia que o vi era primavera Estrelas brilhavam saudando a estação E os ares mudavam a constelação Trazendo-me o novo, o que não se espera Uma luz incidia cores de aquarela Eu água fluindo Olhava surpresa O reconhecia confusa clareza Lembranças de um tempo quase intemporal De alguém que algum dia me era vital Que ressurgiu me trazendo incerteza. Como Jung nos dizia, o que a gente não resolve não tem jeito, não dissolve, retorna como destino. Eita, esse Jung era sabido, era sabido demais. Eu mesmo não tenho mais pai, até meu sonho é perseguido. Bate-papo com Rafaela Feitosa Cada dia cresce mais as apresentações públicas dos contadores de histórias. Muita gente fazendo cursos de contações. Escolas públicas e particulares são alvos destes profissionais. Servindo-se de elementos do teatro e da música, os contadores de histórias utilizam textos literários de diversos autores. E não pagam direitos autorais. E muito pouco da literatura pernambucana é utilizada. As apresentações agradam crianças e adultos. E empolgam a quem assiste. Resta saber até que ponto as contações de histórias incentivam as crianças a ler e a escrever. E para melhor conhecer esse mundo dos contadores de histórias, o Observatório Literário convidou Carol Levi. Ela vem se destacando nas apresentações nas livrarias e nas escolas da cidade. Antes de tudo, Carol, boa tarde. Muito obrigada por ter vindo aqui ao Observatório Literário. Boa tarde, Rafaela Feitosa. Boa tarde para todo mundo da Rádio Folha. Obrigada por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Carol Levy tem 30 anos e há dois anos ela vem se dedicando a contar histórias em livrarias e escolas. Carol, conta pra gente como surgiu o teu interesse em realizar essas contações de histórias. Eu tive a ideia, depois que larguei a publicidade, que eu sou publicitária por formação... Eu larguei a publicidade e resolvi investir mais na minha área de voz, que eu já faço isso há mais de oito anos. Eu gravo locuções, faço interpretação de atriz para rádio, atuação, né? Jingles, eu sou cantora também. E eu resolvi investir e procurar outras formas de trabalhar com a minha voz. Foi quando eu resolvi fazer o curso de contação de histórias no Zumbayá. E aí, depois que eu fiz esse curso, foi paixão. assim, A primeira vista, o conteúdo da literatura infantil, que é o meu foco... É sensacional, tem muita coisa boa, muita coisa educativa, muita coisa leve e educativa ao mesmo tempo. E isso me encantou, assim, instantaneamente. E aí eu comecei realmente a, a, a arrumar uma forma de unir a minha bagagem com a literatura infantil. E junto com Carlinhos Borges, que é meu marido e meu parceiro nessa, nesse projeto, a gente faz esse trabalho contando as histórias com trilha sonora ao vivo e com música. Na, em grande parte das histórias a gente adapta o final ou algum, em algum momento da história a gente coloca uma música e eu canto. E entre as histórias eu canto também e tal. E é assim que funciona o, o, o nosso trabalho. Carol, e quanto ao repertório das histórias nas tuas apresentações? Tem algum autor específico que você prefere? O repertório varia muito, mas assim, é, eu tenho, eu posso citar Ilan Bremen, eu posso citar Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Adriana Falcão tradição oral também eu, eu gosto de contar e são muitos outros assim, eu não tenho eu não sou muito apegada ao escritor não, eu sou muito da história mesmo assim, eu vou em escritores renomados vou, mas eu também vou num livro que me atraiu pela capa eu, pela ilustração, eu pego e leio e se for bom eu conto, não tenho muito disso não, eu sou bem criteriosa na hora de escolher mas isso não, não, não vai é, não é regra escolher o escritor e sim o conteúdo eu sou muito criteriosa na escolha desse conteúdo Os contadores de histórias contam histórias de outros autores. né? Poucos, pelos que se sabe, escrevem seus próprios enredos. Na tua opinião, Carol, os contadores não teriam que pagar os direitos autorais? Isso é uma coisa que eu também preciso aprender. Eu não posso falar disso com tanta segurança, mas a partir do momento que você está contando uma história ao vivo, você está contando a história, não tem problema nenhum. Se eu me utilizar, por exemplo, eu tenho um DVD que vocês receberam, mas esse meu DVD é um DVD de a apresentação é o meu portfólio. Eu não vendo esse DVD. Se eu vendesse esse DVD, eu teria que pagar os direitos autorais a todos os autores. Afinal de contas, essas histórias não são minhas. Tem até uma história que é minha, mas as outras não são. Então eu teria que pagar os direitos. Eu entendo da mesma forma que uma música funciona. A gente tem que pagar os direitos na hora que a gente vai regravar esse, esse trabalho, né? A mesma coisa é, é um, um livro. Só que, ao vivo, eu, eu nunca tive problema. E eu já tive contato com vários escritores para falar do meu trabalho. E eles, por favor, conte. Eu quero mais é que você conte. Não tem... Bronca não. Carol, hoje em dia se fala muito né, no incentivo à leitura das crianças e dos jovens. No teu caso, as crianças não estão lendo e bem escrevendo. Elas estão ouvindo as tuas histórias. Então você acha que de uma forma o teu trabalho incentiva os jovens à leitura? Eu acho que isso depende muito de como o contador faz. Eu comecei esse trabalho sem o livro. Eu fazia essa contação sem o livro. Eu decorava a história, absorvia a história. contava do meu jeito, não era fiel ao livro. E, e funcionava muito bem Só que isso me veio à tona Vem cá, eu tô contando uma história As crianças estão me ouvindo, elas estão adorando Elas estão me achando legal Eu sou uma tia gente boa que estou ali contando uma coisa massa E elas saem, elas vão refletir sobre aquilo Ok, o, a reflexão, o conteúdo Eu passei, passei bem, elas gostaram Mas e aí a leitura E isso me veio à mente E aí, o que é que eu fiz? Eu hoje, não... Eu, eu tô com o livro na minha mão. Eu não fico com o livro lendo, folheando, não. Mas o livro... Assim que eu começo a contar a história, eu pego o livro. Eu faço questão de pegar o livro. Eu abro o livro na frente deles. Eu folheio o livro e guardo na mesa. E tô contando. De repente, eu passo de novo. E toda vez que eu termino, eu pego o livro de novo e fecho. Pra eles entenderem que aquilo dali veio do livro. Eu acho que no momento que você faz alguma coisa desse tipo... Não precisa ser exatamente isso que eu faço. Funciona, entendeu? Eles sabem que aquilo tá... É, eu não sei nem se é uma coisa automática, né? mas subliminarmente. Eles estão percebendo que está acontecendo ali uma passagem de conteúdo vinda daquele produto ali na minha mão. É a forma que eu arrumei de fazer com que eles percebam que é o livro, ali, é que, é, ali que tem aquilo tudo que eu estou falando. Carol, e como são os conteúdos dessas histórias que você apresenta às crianças? Em relação à busca de repertório de, de livros, eu costumo encontrar livros que tenham um cunho educativo Passado da forma mais leve possível é, Existem livros mais românticos Existem livros, livros mais de contos de fada Contos de fada não, é, não, não, não são o, Os contos não são meu forte é, Não que eu não possa fazer Mas não é o que me atrai em, em primeira mão São livros que têm algum conteúdo que eu acho que seja importante para essa criança. História do absurdo é uma coisa que me interessa muito. Tem coisas absurdas que eles são, são escritas da forma mais absurda, só que passa por trás, ali a criança tá ali se divertindo, achando tudo muito engraçado, mas por trás tá recebendo uma, uma informação muito importante para o crescimento dela, para pra cognição dela. E é, é, é nisso que eu, que eu foco, assim. Fazer pensar, fazer crescer, viajar também, porque... São histórias engraçadas, elas se divertem e elas estão se educando ao mesmo tempo. Eu acho isso muito importante. Carol, pelo que a gente observa, são poucos os textos dos autores pernambucanos apresentados nas contações de histórias. Não só por você, mas por todos os contadores. Você acha que isso ocorre porque os contadores de histórias não têm acesso às produções pernambucanas? Ou porque o que é produzido aqui não é bom para ser contado? Não, não, veja, não que seja difícil encontrar histórias de autores pernambucanos Eu não sou muito a, Eu não fico correndo atrás disso Como eu falei Eu chego numa livraria e vou pesquisar E, e Independente do, de onde seja o autor Eu pesquiso Eu não tenho muito critério em relação ao autor Eu vou atrás do conteúdo Então se for, por exemplo Eu já contei historinhas de Rosângela Lima Que é uma autora daqui, ela é escritora Ela inclusive é muito gente boa Tá me ajudando, minha amiga A gente acabou ficando amiga E ela, ela é professora e ela também escreve. Eu já contei a história dela aqui na na livraria e inclusive no no meu DVD tem uma historinha dela também, uma outra historinha dela. Mas eu confesso que não é, não é bem por aí. Eu acho que até poderia valorizar mais os, os escritores daqui, mas eu realmente fico muito focada em achar esse conteúdo e se for daqui massa, se não for também não tem problema, contanto que seja um bom conteúdo. Carol, você falou agora há pouco que prefere as histórias mais absurdas. É porque causa um impacto maior no público infantil? Em relação a, a, ao desenvolvimento da história e do meu trabalho, como é que é mais ou menos que eu, que eu me conduzo? Por exemplo, existe uma história que eu não vou lembrar o autor agora, peço perdão ao autor, que não é nem daqui, é A Vaca que Botou Um Ovo, a história da vaca que botou um ovo. Veja bem, é a história do absurdo, né? A vaca botou um ovo. Você começa a ler, é uma história extremamente simples, com ilustração linda simples, só que quando você abre, você percebe assim, é uma história que fala de uma vaca que se sentia triste porque todas as outras vacas faziam várias coisas muito legais, como plantar bananeiro, andar de bicicleta e ela se sentia uma vaca muito comum, ela era muito deprimida com isso, as galinhas ficaram com dó da vaca e resolveram ajudá-la e aí montaram uma estratégia Pegaram o ovinho, roubaram o ovo de alguma galinha, coitada. E botaram junto da vaca para dizer que a vaca tinha colocado o ovo. E aí começa o rebuliço, né? Todo mundo indignado, como é que pode uma vaca que botou um ovo e tal. E, e essa história é extremamente engraçada. Já tive a oportunidade de contar. E fi, as crianças, é, o engraçado é isso, porque elas... É, é, normalmente estão acostumadas com o absurdo Só que essa é muito absurda E nessa elas se embolam de rir Quando eu começo a falar E aí você se aproveita de vozes caricatas Que você cria, por exemplo, o um ovo No livro é um ovo com manchinhas de vaca E aí eu desenvolvo esse trabalho é, eu, eu sempre crio elementos de cena Na hora que eu estou contando a história assim, Sempre, cada história, eu crio coisas diferentes Por exemplo, chapéuzinho amarelo do Chico que eu tenho chapéu amarelo e tem um lobo que até foi desenvolvido com um coturno, é uma bota, que é um lobo ao contrário, botei dentes e virou o um lobo da história. São esses os meus dois elementos de cena. Eu não gosto de desenvolver muitos porque eu acho que eu tiro a chance da criança desenvolver a imaginação dela. Eu tenho um ou dois ou três no máximo, a depender do, da necessidade da história, que eu desenvolvo esse material para dar um, um, um, um, um brilho na hora que eu estou contando. E aí, por exemplo, nessa da vaca, eu criei, um, eu fiz um, eu aprendi a fazer papel machê <risos> e desenvolvi o ovo, pintei o ovo de branco coloquei as manchinhas pretas. Aí, a, a, quando o pintinho nasce, que é o filhote da vaca, eu, eu criei o pintinho e aí ele nasce. E só criei uma ilustração, que é a vaca, para mostrar, para a criança entender que a, eu estou falando daquela vaca. Mas o resto da il, das ilustrações do livro, que são muitas, não mostram. Eu estou contando. A criança tem que viajar. Entendeu? Mas eu sempre gosto de criar Eu nunca deixo de, de ter elementos de cena Junto comigo, que eu mesma desenvolvo Junto da, da, da contação Eu estou ali contando, a trilha está acontecendo Os elementos estão acontecendo E aí eu vou e as crianças viajam assim. É, é mais ou menos assim que funciona o meu trabalho Carol, agradecendo mais uma vez a tua presença Aqui no Observatório Literário, muito obrigada Aproveita e deixa teu contato Gente, mais uma vez, obrigada Um beijo, foi muito legal estar aqui E não esqueçam de dar uma passadinha no meu blog que tá massa www.carolevy.com.br Se quiserem me ligar, me contratar para algum evento É o 9677 9897 E com esse bate-papo com a contadora de histórias Carol Levi, a gente tentou mostrar um pouco desse trabalho desenvolvido por verdadeiros artistas. Talvez os escritores pernambucanos não atentaram ainda para a importância desse trabalho, não só para as apresentações nas escolas e livrarias, mas também para a edição de suas histórias infantis em CD. E para encerrar o bate-papo de hoje, Vale escutar o trecho da história Chapeuzinho Amarelo Na autoria de Chico Buarque Aqui, apresentado na voz De Carol Levi e musicado por Carlinhos Borges Era Chapeuzinho Amarelo Amarelada de medo a Chapeuzinho Tinha medo de tudo Já não ria Em festa não aparecia Não subia escada Nem descia. Não estava gripada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra. Não ia na rua, para não se sujar. Não tomava chuva, para não ensopar. Não tomava banho, para não desbotar. Não falava nada, para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então ficava quieta, parada, deitada. Agora, sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. De todos os medos que a Chapeuzinho tinha, o medo maior de todos, o medo mais que medonho, Era o medo de um tal de um lobo. Um lobo que morava do outro lado da montanha, num buraco na Alemanha, cheio de teia de aranha. Vai ver que esse lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha medo, do medo, do medo, do medo de um dia encontrar com um lobo. Um lobo que não existia. A Chapeuzinho, de de tanto pensar no lobo, de tanto falar do lobo, de tanto sonhar com o lobo, acabou topando com um lobo. Um lobão enorme, um carão de lobo, um jeitão de lobo e um bocão de lobo, que era capaz de comer rei, rainha, princesa, vovozinha, sete panelas de arroz, E um chapéu de sobremesa E para saber mais o que aconteceu com o lobo e a Chapeuzinho Amarelo Só lendo o livro de Chico Buarque Ou contratando a contadora de histórias Carol Levi Que também deixou o site aqui pra gente A Organização da Festa Literária Internacional de Pernambuco, a Fliporto, divulgou a programação completa da sétima edição do evento, que acontece entre os dias 11 e 15 de novembro. Pela segunda vez, em Olinda, a Fliporto deve reunir entre 80 e 120 mil pessoas, movimentando de 12 a 16 milhões de reais. Nesta edição, as ruas do sítio histórico ficarão tomadas pela cultura oriental, como o tema Uma Viagem ao Oriente. A Fliporto fará homenagem ao escritor e sociólogo pernambucano Gilberto Freire. De acordo com Antônio Campos, curador do evento, Freire foi responsável por apresentar o Oriente ao Brasil em livros como Sobradores e Mucambos e China Tropical, obra que será relançada durante a Fliporto 2011, assim como O Outro Brasil que Vem Aí. Para completar a viagem ao Oriente, proposta pela festa literária, os visitantes poderão degustar ainda o sabor dos países orientais por meio da Fliporto Gastronômica circuito que envolve os principais restaurantes de Olinda e comidas especializadas feitas especialmente para integrar o evento. Este ano, o evento ganha uma estrutura física maior, cerca de 20 mil metros quadrados e novos espaços. Dentre eles, os organizadores do evento destacam a Mini Praça de Alimentação, que será montada dentro da Cidade das Letras e um estacionamento no Memorial Arco Verde, no Complexo de Salgadinho com capacidade para mil carros, já que não será possível estacionar no sítio histórico. E para quem estacionar no complexo, haverá um ônibus para levar até a Praça do Carmo e trazer de volta, a custo de R$ 5,00 por carro, independente da quantidade de passageiros e já incluso o valor do estacionamento. Além disso, o evento contará também com um novo braço, a Fliporto Nova Geração, voltada para o público juvenil. Dessa forma, assim como as crianças, as quais já desfrutam da Fliporto Criança, Os jovens também terão um polo exclusivo, onde serão apresentadas palestras, oficinas e brincadeiras didáticas voltadas para o mundo da literatura infanto-juvenil. Malba Taan, famoso professor de matemática que faleceu na capital pernambucana, será o homenageado do espaço. A ex caceta e apresentadora global Maria Paula também participará do evento, conversando com os novos leitores sobre os processos de construção de um livro. Entre os eleitos para participar da Fliporto Literária, nomes influentes da literatura mundial, como de Park Chopra da Índia, além de escritores da Palestina, Paquistão, o famoso escritor Líbano de Portugal e Gonçalo Tavares, confirmado também a presença do Nobel de Literatura, Derek Valkut. No Cine Fliporto, segmento voltado para o cinema, os cineastas Ghewa Reis e Tizuki Yamazaki serão homenageados e estarão presentes durante o evento que teve a curadoria do crítico de cinema Alexandre Figueiroa, colunista do NA10. O cineasta Nelson Pereira de Santos, precursor do cinema novo no Brasil e diretor de Casa Grande Senzala, obra homônima de Gilberto Freire, também está confirmado na programação. O Fortim do Queijo, palco onde ocorrerá as apresentações musicais e o segmento batizado de Porto da Poesia, passarão estrelas como Jorge Benjó, Alceu Valença e o Maestro Spock, que promete colocar o público todo para dançar ao som de frevo, no sábado, dia 12. No domingo, dia 13, quando acontece o cortejo poético, no Porto da Poesia da Friporto, terá artistas nacionais como a atriz Cristiane Torlone e o diretor Wolf Maia. O ingresso para participar do Congresso Literário Único Espaço Pago da Fliporto já estão à venda no site www.fliporto.net. O passaporte geral custa R$ 80 e dá direito a assistir todas as mesas. Individualmente, cada um sai por R$ 10. Reais. De acordo com Eduardo Cortês, coordenador executivo do evento, são 20 mesas no total e a sala tem capacidade para 900 pessoas. Os painéis também poderão ser assistidos pela internet e na sala do telão. Espaço montado na Cidade das Letras, no Pátio do Carmo. Os aficionados pela leitura e interessados em saber um pouco mais da diversidade pernambucana já têm um lugar garantido no sofá da sala deste domingo. O projeto Releitura será exibido sempre às 8h30 da noite na TV Universitária no Canal 11. O programa reúne informações precisas e dinâmicas sobre o mundo literário e suas principais personagens no Estado. Com roteiro e direção de Hannah Godoy e a consulta editorial de Estela Marim Saldanha, a releitura traz a cartografia de literatura produzida atualmente em Pernambuco, nos seus mais variados ângulos. A poesia urbana, os autores populares, a produção da academia e o que mais tiver interesse para esse espaço de expressão cultural. O programa será dividido em quatro quadros fixos, revelando intervenções poéticas na cidade. A cada edição, com duração de meia hora, um deles será apresentado. Caso de Criação, apresentado pela jornalista e atriz Estela Barins, traz entrevistas com escritores em suas residências. Boca Maldita, conduzido pela poeta e atriz Silvana Menezes, mostra conversas descontraídas com poetas independentes. Poesia Cantada, espaço dedicado para a literatura popular e imortais. Fotobiografia, perfis... E curiosidades sobre os imortais da Academia Pernambucana de Letras. O projeto Releitura é amanhã, às 8h30 da noite, na TV Universitária, canal 11. E na próxima quarta-feira, a partir das 4 da tarde, a UBE realiza sua tradicional quartas às 4 um recital poético que já ultrapassou mais de 400 apresentações. A coordenação do evento é do escritor Geraldo Ferraz. A sede da UBE fica na Rua Santana, número 202, no bairro de Casa Forte. E o Observatório Literário chegou ao fim. Sábado que vem, a gente está de volta. Mas antes, a gente vai ouvir mais uma vez a poeta Anaíra Maim. Com sua linda voz, ela apresenta o poema A Dança das Aves. Esse que faz muito sucesso em suas apresentações. Eu não estou apaixonada, não. Só carente um pouco, irmão. Só querendo colo e chão. Só de frosô, só de funfunfê. Querendo brincar leve, me leve, irmão, Pra uma situação outra, em que não seja outra, Que haja colichão, e onde haja sempre perdão de irmão, Entendimento irmão bem, só quero alguém Que amizem e sem condição, Que queira bem de leve, de heavy metal, Equilibrando o bem e o mal, Frio de neve pra cobertor, A sala escura sem projetor, Flor de veludo azul, vivendo sul mais este, sudeste, veste, investe neste setor. Película de horror, o susto faz a ocasião em traveling, mover de tracing, cantei sem mais. E agora já não tem mais, e acabou-se o que era pão doce, queria tanto que fosse pão a continuação do fim. Melado de alfininho ovo oh. Te gosto tanto, pão, foi tudo tão depressa, o contato, a conversa, e quando vi, já tava vivendo, sem precisar de tu, e quando vi, tu tava tatuado, é fato, eu também me tatuei, mas era tanto pra te falar, que me faltava foi tudo tão depressa, teu olho de nuvem densa, tanta matéria tensa, pensa, foi assim que me senti em casa, dividindo cama,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 Uma realização da Satiko Shinosaki Produções. Direção geral, escritor Fernando Farias.